Acum doi ani, guvernul, Sorin, uh, guvernul lui Sorin Grindeanu a fost demis prin moțiune de cenzură. Ciudețenia a fost că premierul Grindeanu, investit în funcție cu votul PSD și Alde cu șase luni înainte, a fost înlăturat de la putere printr-o moțiune depusă și votată tocmai de PSD și Alde. A fost o premieră în politica postdecembristă și probabil că și în istoria psihiatriei politice. Sorin Grindeanu a fost dat jos de propriul partid pentru că refuza să adopte o ordonanță de urgență care să închidă, de facto, procesul șefului său de la partid Liviu Dragnea. Voi rămâne în PSD care nu trebuia să treacă printr-o asemenea încercare să-și dea jos propriul guvern pentru că așa vrea un singur om. Sper din tot sufletul ca în șase luni de zile să nu ajungem într-o situație similară. Da, mă rog, a durat, n a durat șase luni, a durat șapte, șapte. luni, deci incredibil, situația s-a repetat după șapte luni, când succesorul lui Grideanu, adică Mihai Tudose, a plecat din fruntea guvernului, tot pentru că nu s-a mai înțeles cu Liviu Dragnea. Pentru el n-a fost nevoie de încomoține de cenzură, Tudose a demisionat. Pe 21 iunie 1848, revista Foie pentru Minte, Inimă și Literatura a apărut poezia Un Răsune de Andrei Mureșanu. Din 24 ianuarie 1990, această poezie pe muzica lui Anton Pan a devenit imnul de stat al României, cunoscut sub numele Deșteaptă de Române. Andrei Mureșanu a scris poezia în contextul Revoluției de la 1848, versurile erau menite să intensifice sentimentul național printre români, cântecul a fost interzis după ce au venit comuniștii la putere. 21 iunie 1982, John Hinckley, bărbatul care încercase să-l asasineze pe președintele american Ronald Reagan, a fost declarat nevinovat pe motiv că suferea de o boală psihică. Atentatul se petrecuse pe 30 martie 1981, când Reagan era președinte de numai două luni. Hinckley era obsedat de filmul Taxi Driver, în care un fost veteran al războiului din Vietnam plănuia să împuște un senator. În plus, Hinckley voia să o impresioneze pe actrița Jodie Foster, care jucase și ea în Taxi Driver. Reagan a supraviețuit. I heard a noise and we am auzit un zgomot când am ieșit din hotel și mă îndreptam către limuzină, am crezut că sunt artificii. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că unul dintre agenții de la Secret Service m-a prins de mijloc și m-a împins în limuzină, povestea Reagan, cum a supraviețuit atentatului. John Hinckley a rămas închis într-un sanatoriu de boli mintale vreme de 35 de ani, a fost eliberat în 2016, trimis să locuiască în casa mamei lui și obligat să urmeze în continuare tratament psihiatric. Pe 21 iunie 1970, echipa de fotbal a Braziliei a câștigat cupa mondială după ce a învins Italia în finală cu 4 la 1. Campionatul din acel an a fost marcat de mai multe premiere. A fost transmis color la televiziune, trofeul a rămas definitiv la brazilien pentru că îl câștigasera a treia oară și s-a jucat pentru prima dată în afara Europei și a Americii de Sud, adică în Mexic. 70. Brazilia a luat acasă trofeul Jules Rimen, numit așa după un fost Președinte al FIFA. 13 ani mai târziu A fost însă furat din sediul Federației Braziliene de Fotbal și n-a mai fost găsit Niciodată. 6 chile de aur Se caută în România da. nu, Se presupune că a fost Topit. Dar e o poveste interesantă Despre modul în care a fost furat, că trofeul ăsta Era expus într-un... În, mă rog, într-un birou al Federației Braziliene de Fotbal, în spatele unui uh, geam securizat, blindat, da, rezistent, la gloanțe, uh -huh. hoții însă nu și-au bătut capul cu geamul securizat când au intrat, Eu spart placajul de lemn din spatele cutiei, în care era expusă de, <laughs> de fapt cupa. Fotbal <laughs> de pe 21 iunie 2001 a murit Johnny Hooker, cântăreț american de blues și chitarist, învățase să cânte la chitară de la tatăl său Vitreg, iar în copilărie a fost atras de muzica gospel. În anii 40 s-a mutat în Detroit, unde a început să cânte blues. Muzica lui a fost recompensată cu numeroase premii Grammy. Una dintre cele mai cunoscute ale melodiale sale se cheamă Boom Boom. Boom boom boom boom. Shoot you right down. At all your feet. You home with me. would you in my house. Boom, boom, boom, boom. Mmm, hmm mmm, -hmm, mm hmm I love to see you walk, moving down the floor. When you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that. You not mean dead that all my feet.